Любовта Носителка на живота 10 април 1921 година София От сборника с неделни беседи Сила и живот Том 5 А той рече Още по-блаженни са, които слушат Словото Божие и го пазят. От Лука 11:28. В 27 стих на същата глава се казва когато Той говореше, една жена от народа въздигне глас и рече му: Блаженна отробата, която те е носила, и сърците, които си сукал. Христос отговори: По-блаженни са, които слушат Словото Божие и го пазят. Пазят означава и изпълняват. Силата на който и да е композитор, артист, виолонист, художник, Скулптор, или какъвто и да е друг, се заключава не в заченатата идея в ума му, но в реализирането и изпълнението й. Всички вие сте богати на идеи. Няма нито един от вас, който да не е богат на идеи. Някой мисли, че ако започне да говори за идеите си, нужни му са години. А всъщност, като държи две-три беседи, всичкият материал се изчерпва. Идеите не се изчерпват, но формите, чрез които се проявяват, се изчерпват. Всеки човек може да излюпи по 600 импиленца, но всеки не може да ги отхрани и отгледа. Въпросът за идеите сам по себе си е прост. Важно е как да се отглеждат и отхранват тия идеи. И тъй не е достатъчно само да се зачеват мисли, чувства и желания. Нужно е те да се реализират и приложат. Реализирането или изпълнението на една идея, както и отлагането ѝ, произвежда два различни резултата. Характерът на човек укрепва при изпълнението на каквато идея и да е идея, а отслабва при отлагането ѝ. Неизпълнението на идеите произвежда обратни действия върху човешкия характер. Какъв ще се родиш в бъдеще? Това зависи от сегашния и живот. Някой казва, как бих желал да съм гений или велик човек. Да, но гениите, великите хора, не са пилци, които се излюпват сега. За да се родиш гений, трябва да си работил в миналото върху своите възвишени мисли и желания, да си ги реализирал и изпълнил. По-блаженни са, които слушат Словото Божие и го изпълняват. Словото подразбира божествените мисли. Милиони години са били нужни, докато се създаде сегашното слово. Някои ясновидци, както и много от заминалите, които са проникнали във висшите полета на духовния свят, казват, че този свят е безмълвен. Те считат, че той е свят на абсолютно мълчание. Той е абсолютно идеен свят. Който е ходил на ония свят и се е върнал на земята... Казва. Втори път не отивам там. Защо? Защото там е абсолютно мълчание. Там всеки живее за себе си. Казвам. Това е най-голямото заблуждение. Божественият свят не е на мълчание, но свят на пълна хармония, на красив музикален говор. Най-красивата реч е тая на Божествения свят. За да разбере това. Човек трябва да притежава такива органи, чрез които да възприеме висшите вибрации на Божественото Слово. В окултната литература се говори за различните полета на висшите светове, които се именуват различно физическо поле, астрално, висше ментално или умствено, каузално или причинно и други. Не е важно, че съществуват различни полета. Важно е, защо на едното поле е дадено името физическо, на другото поле астрално, ментално и други. Важно е също, какво е отношението между мислите и чувствата, между чувствата и действията, между мислите и действията или между мислите и причините на нещата. Това е дълбока философия, която нито християните, нито вие можете да разрешите. Всеки свят се определя от степента на развитието на разумните същества, които живеят там. Всяка форма на физическия свят е резултат на дейността на разумна сила, която я е създала в миналото. Всяко ограничение на физическия свят показва, че зад ограничението се крият разумни същества, които сами се бранят, сами си турят граници. Ако градината ви е заградена с колци... Това показва, че за тях се крие едно живо, разумно същество. Ако дойда в дома ви и намеря, че навсякъде е заключено, това показва нещо. Ако вляза в един град и видя, че вратите и прозорците на всички къщи са затворени, аз правя заключение за културата на този град. Това показва, че жителите на този град нямат доверие един към друг или обичат да пооткрадват... Ако жените на този град са забрадени, това говори за морала на тия граждани. Видели, че мъжете на тоя град носят дълги бради, аз вадя известно заключение. Мъжете не обичат брадати жени. Мъжът казва, аз се наситих на брада от себе си, не искам да гледам жена с брада. Жената казва, не обичам мъже без брада и мостаци. Защо жената обича мъж с брада и мостаци, а мъжът обича жена без брада и мостаци? Казвате, природата е наредила така. Но ако някой обръсне главата ти, и това ли е направила природата? Колко грехове и престъпления вършат хората? Природата ли е виновна за това? Учените химици и лекарите са открили различни течности, които се вкарват в кръвта на човешкия организъм. И по този начин придават черен цвят на лицето. Това природата ли го прави? Не хвърляйте греховете си върху природата. Тя не прави грешки. Тя не върши глупости. Грешките, глупостите принадлежат на хората, а до някъде и на ангелите. Може ли ангел да греши? Макар, че са културни същества. И ангелите грешат. Когато ангелите грешат... Положението на хората се затруднява. Защо мъжът иска жената да бъде без бърда и мостаци? Много естествено. Когато замеделецът се готви да оре, той търси нива, поле или ливада, а не гора. Той казва, аз не се нуждая от гори, от места, покрити с бърди и мостаци. Аз търся гладки, равни места. Когато се строи къща, човек има нужда от камъни. От тухли и гради, а не от бърди и мостаци. Мъжът – оре, а жената – гради. Мъжът обича полето, а жената – гората. Полето и гората са символи, които трябва да се преведат на ваш език. КОИТО СЛУШАТ СЛОВОТО БОЖИЕ Словото представлява човек без брада и мостаци. В невидимия свят няма помен от човешките бради и мостаци. Там брадати и мостакати хора не съществуват. Когато слизат на земята, хората се дегизират. Значи брадите и мостаците са необходимост само за физическия свят. Когато някой иска да се представи за по-благороден, отколкото е всъщност, той си пуска брада и мостаци. И който го види, казва. Голям благородник е този човек. Но когато отиде на небето, там не дават пет пари за неговата брада. Няма по-смешно нещо от брадат и муста човек. Когато мъжът иска да обърне внимание на хората, особено на жените, започва да глади брадата и мустаците си. Той иска да си предаде по-голяма тежест. Когато глади брадата и мустаците си, мъжът иска да каже на жена си. Нали искаш да градиш... Ето, вземи от мен дървета, гради, аз имам цяла гора, богат човек съм, сечи колкото искаш. Брадат, мустакат и богат човек, това е едно и също нещо. Уния от вас, които искат да живеят разумно, трябва да имат дълбоко разбиране за живота. Когато казвам, че трябва да се живее разумно, старите казват, ние отживяхме времето си. Сега младите трябва да живеят. Ще дойде време, когато и те ще живеят разумно. Има време за вдълбочаване в живота. Наистина, старите са отживели, но ако и младите живеят като тях, на кого трябва да се разчита? Отживяване и отвяване е едно и също нещо. Какво показва отвяването на житото? Че е отживяло. Казвам, нещата не трябва да се отживяват. Но трябва да се живее разумно, съзнателно. Това е живот на вътрешна божествена хармония. Казвате, и ние желаем да живеем така, но как може да се живее по този начин, в тъй грешния и нечист земен живот? Вашето положение не е по-лошо от това на млекопитаещите. Чрез труд, усилие и постоянство човек може да преодолее всички мъчнотии в живота си. Много начини има за преодоляване на мъчнотиите. В притчи Соломонови е казано. Мека дума смекчава, остра дума ожесточава. Аз казвам Огънят смекчава, студът смразява, т.е. твърдява. Христос казва: По-блажен е Той, който слуша Словото и го пази. Значи не е важно при какви условия съм се родил. Какви са били майка ми и баща ми? Дали са били благородни и учени хора? Важно е, дали слушам Словото и го пазя. Ако не спазвам Словото, не се ползвам от благородството на родителите си. Аз разглеждам две противоположности в живота. Богатството и сиромашията. Всички хора искат да бъдат богати. Никой не иска да бъде беден. Но защо съществуват богатството и сиромашията? Не може без тях. Проследете живота на природата и ще видите, че и там съществуват богатството и сиромашията. Те са състояние на разумния живот. Бог дава богатство на човека, за да познае неприятелите и враговете си. Да разбере, кое го спъва в живота. Бог дава сиромашия на човек, за да познае приятелите си, както и всички положителни, възходящи сили. Които работят за негово добро. Казваш, аз съм сиромах. Разбрали кои са твоите приятели? Не разбрах. Тогава не си разбрал и сиромашият. Казваш, аз съм богат. Разбрали неприятелите си? Нищо не разбрах. Ти трябваше да познаеш неприятелите си и да извадиш ножа си. Да влезеш в борба с тях. Под борба не разбирам такава, каквато сегашните хора водят. Те разбогатяха, извадиха ножовете си и започнаха да се бият с неприятелите си. От човешко гледаще богатството и сиромашията са две състояния, срещу които човек трябва да се бори, за да преодолее мъчнотиите. Както в богатството и сиромашията, така и в силата и безсилието, в знанието и невежеството се срещат мъчнотии и изкушения. Кой създава мъчнотиите и изкушенията на човек? Той сам, както и обкръжаващите. Значи хората не страдат от това, че са невежи или че са много умни. И глупавият страда, както и умният. Обаче умните страдат повече от глупавите. Често българинът казва, напил се като магаре. Откъде е произлязла тая поговорка? Според мен магарето не пие. Аз не съм видял пияно магаре. Да се каже за някого, че се е напил със студена и чиста вода, като магаре, разбирам. Обаче да се каже, че е пил вино, като магаре, това не разбирам. Друг е въпросът, ако искате да кажете, че някой човек не знае, къде има чиста вода, както магарето. Народните поговорки и умотворения са толкова изопечени, че не може да намерите истината в тях. За да се предаде тая истина, трябва да се е навсякъде. Иначе тя ще остане за дълго време все така изопачена. И тъй, дойдете ли до грешките на хората, ще знаете, че много от тях са създадени от глупавия и неразумен живот. Много грешки са създадени и от съзнателния и разумен живот на хората. Обаче съзнателният и разумен живот е създал много добрини. Много добродетели. Глупавият и умният човек корено се различават. Глупавият, когато прави добро, не иска отплата. Когато прави зло, не мисли, че ще бъде наказан. Защо? Защото и в единия, и в другия случай не съзнава ясно това, което върши. Умният обаче има съзнание за това, което върши. Ето защо. Когато човек минава от едно състояние в друго, това е за изправене на грешките в съзнателния живот. И въпреки това, вместо да вземе полуко от грешките си, той изпада в нови. На какво се дължат грешките? На желанието на човека да измени живота си, да наложи своите разбирания. В това отношение човек изпада в положението на оня е царски син, който още в деня на сватбата си трябвало да бъде наказан. Царският син се влюбил в млада, красива мома, също от царски происход. И двамата се обичали и се разбирали добре. Само в едно не се схождали. Той обичал да яде чесън, а тя имала голямо отвращение от чесъна. В деня на сватбата били приготвени вкусни яденета, но повечето от тях с чесън и царският син се облякал в вкусно приготвените блюда и хапнал повече, отколкото трябвало. Вечерта, когато се прибрали в саята си, царската дъщеря усетила миризмата на чесъна и като ожилена скочила от мястото си. Недоволна от своя възлюбен, тя веднага извикала слугите си и им казала — Моля, ударете няколко еги на този човек, за да се научи друг път да не яде чесън. Той казал — Друг път няма да ям чесън. Много ще мисля, докато се реша да ям или да се откаже от чесъна. Какво представлява царската дъщеря? Истината. Тя не търпи меризмата на чесъна. Обаче българинат обича чесана. Като преведете думата чесън, ще видите какво влияние ще окаже той, както върху вашия характер, така и върху характера на обкръжаващите. Както вие, така и обкръжаващите съдържате елементи, т.е. мисли с неприятна меризма. Както чесана. Защо някои хора ви са неприятни? Защото в тяхната кръв, както и в техните мисли и чувства, има нещо, което не отговаря на вашия вкус. Ако обонянието ви е силно развито и приятелят ви, който е ял чесан, вицеоне едва ли след една година ще се освободите от тая меризма. Ако вицеуне човек, който е извършил някакво убийство, едва ли след 10 години ще се освободите от преследването на тая постъпка? С една приказка ще ви представя силата на нечистата мисъл или на греха изобщо. В един манастир живял един калугер светия. Той пожелал да се види с един свой роднина, вече покойник, за когото знаел, че е фада. Светия е искал да го види, за да му даде известни наставления, как да се повдигне. Един ангел чул мълбата на светията и му казал, — Знаеш ли, че ако твоят роднина дойде тук, манастират ще пропадне. Голяма нечистота носи той в себе си. Само за един момент искам да дойде. Ангелът задоволил желанието на святията, пуснал роднината му от отада, но след това манастират запустял. Такава нечистота донесал той със себе си, че нищо не могло да изчисти манастира. Страшно нещо е грехът. Той е най-силната отрова, най-лошата миризма, която хората познават. За да се неутрализира силата на греха, хората се принуждават да едат чесън. Подобното, сподобно се лекува. Сега аз ви говоря на символичен език. Вземам чесъна като символ. Той е добро лечебно средство. Когато иска да дезинфекцира устата си... Или да подобри състоянието на стомаха и на гърдите си, човек трябва да еде чесън. На болния предписвам, чесън, но не и на здравия. На болния препоръчвам ряпа, но не и на здравия. Ако стомахът ти е разстроен, свари ряпа и пи сока й. Що му здравееш? Не я употребявай повече. Ако стомахът ти е слаб, пи по една малка чашка вино. Що му здравееш? Никакво вино не се позволява. Забранява се ферментиралото вино, а не сладкото. Христос казва: По-блажен е оня, който слуша Словото Божие и го пази. Словото носи великите идеи в света. Те идват от някъде. Човек може да възприеме тия идеи само след като влезе в хармония с божественото начало в себе си. Лъжете се, ако мислите, че можете да възприемете тия идеи от сегашния свят. Той е свят е безидеен. Покажете ми в сегашната литература една нова, велика идея. Всички идеи, които занимават сегашното човечество, са стари, отживели времето си. Те са повече преживявания на миналото. Посещавал съм големи концерти, слушал съм видни музиканти, виртуози, всички повтарят старото. Американците и досега пеят своите старинни песни. В музикално отношение те са слаби, затова повтарят едно и също нещо. Преди години те поканили един голям чешки композитор да събере техните народни песни, да обработи народната им музика. Защо американците не са музикални? Защото са много практични. Те разглеждат нещата повече с ума, отколкото с сърцето. Един млад американец бил на гости при баща си. Когато си тръгвал, баща му представил една бележка, в която написал сметката. Дълга на сина за прекараното време. Бащата казал: Синко, ти прикара при мен 31 дена. На ден ти се падаха по 2 долара. Значи за всичкото време ми дължиш 62 долара. Синът взел сметката, но добавил: Татко, три дена бях на гости у своя приятел. Като извадя сумата 6 долара, дължа и 56 долара. Платил тая сума на баща си и се разделили приятелски. Казвате, културни хора са американците. Да, културни са, честни, справедливи са, но това не е култура. Когато бащата иска да изиграе сина си, и синът да изиграе бащата, това не е култура. Когато бащата очаква на децата си, те да го поддържат, и когато децата разчитат на богатството на баща си да ги осигури, това не е култура. Сегашните християнски народи са изопачили христовото учение, както и служенето на Бога. Днес се служи на църквата, а не на Бога. Днес правят църкви, икони позлатяват, банки отварят, но това не е съществено. Добродетелите... Със същественото в живота. Те трябва да се насаждат и култивират. Днес лъжата се шири навсякъде. Но въпреки това хората ходят на черква. Свещенникът ги миросва. Казвате, той човек не е истински православен. Смешно е да се говори за православие. Кой човек е православен? Кой е математик? Истински математик е тоя който решава задачите на живота добре. Кой човек може да се нарече астроном, физик, химик, астролог, социолог? Всеки, който разбира предмета си и решава правилно задачите си, достойно носи името си. Всеки, който иска да преустрой обществото, трябва да разбира законите, които го управляват и начините, по които може да се преустрои. Казвате, ние сме решили да преустроим обществото и няма какво да мислим. Трябва да се мисли. И много да се мисли. Какво правят птичките, преди да снесат яйцата си? Те обмислят къде да направят гнездото си и как да го направят. След това те снасят яйцата си и започват да ги мътят. Ето защо, когато се займете с преустройване на обществото, първо ще мислите, а после ще действате. Трябва да се постави рязка граница между старото и новото. Старото не може да се кърпи. Старите и новите възгледи не могат да се примиряват. Стари и нови истини не могат да се съгласуват. Истината е една, следователно не може да се говори за стара и нова истина. Който говори за старата истина, той не разбира божествения закон. Истината е една, неизменна. Тя е необходима за всеки човешки живот. Поблажен е Оня, който слуша Словото Божие и го пази. Под Слово разбираме разумния живот, който се изявява в правилни форми, в правилни тонове. В този живот всеки тон, всяка дума има свой определен смисъл. Според окултната наука всяка дума има свой определен ключ. Правили ли сте опит да произнесете една дума правилно и да опитате резултата ѝ? Произнесете думата здраве и вижте какъв резултат ще имате. Ако намерите ключа на думата здраве и я произнесете три пъти пред някой болен, той непременно ще оздравее. Като произнасете правилно думите, ще проверите силата, която се съдържа в тях, както водата от чешмата, която минава през червото. Измива нечистотиите на далечно разстояние. Така и думите, правилно произнесени, измиват всички нечистотии, които срещнат на пътя си. Казваш, искам да бъда здрав, но дано Бог даде. Ти сам си затворил крана, а чакаш да дойде Господ от някъде. Той да ти отключи. Щом искаш да бъдеш здрав, Господ ти казва. Научи се да произнасяш правилно думата здрав. Нещастен си, научи си да произнасяш правилно думата «щастлив». Глупав си, научи се да произнасяш правилно думата «мъдрост». Ти искаш да бъдеш щастлив, здрав, умен, а не се замисляш, че от правилното произнасене на тия думи зависят твоето щастие, здраве и разумност. Мъжът казва на жена си, моля ти се, заколи днес една кокошка. И я наготви. Знаеш ли как се готви? Не зная, миличек. Кажи ми. Той започва. Ще заколиш кокошката. Ще я попариш с вряла вода, за да я оскубиш. След това ще изчистиш вътрешността й. После ще я напълниш с рис и стафиди. Ще я запържиш в масло и лук. И ще я оставиш да изстине. Ще внимаваш да не изгори. Жената слуша наставленията на мъжа си и постъпва според нареждането. Когато се върне от работа, мъжът сяда пред трапезата и казва, слава Богу, добре е сготвила жената. Казвам, ако жената имаше търпение да изслуша мъжа си и ако той имаше търпение да разкаже всичко, а защо и двамата нямат търпение да изслушат, как се придобива щастието? Това е метод, това е закон, който съществува дълбоко някъде в човешката душа. Как ще наредите живота си? ако нямате щастие. Без щастие животът представлява редица разочарования, мъчноти и страдания. Без щастие животът няма смисъл. Това се отнася до вас, а не до светските хора. Колко пъти сте се спъвали от най-малките изпитания? Христос казва По-блажен е оня, който слуша Словото Божие и го пази». Словото включва всичко в себе си. То носи любовта, която се проявява само в разумния живот, между разумни хора. В неразумния живот никаква любов не съществува. Трябва да се обичаме. Ако придобиете разумния живот, ще се обичате. Влезе ли между вас с един замах, само тя изправя всички криви неща. Значи идването на любовта се предчества от разумния живот. Днес повечето хора се надлъгват. Защо се надлъгват? Защото не познават истината и любовта. Който проповядва, не познава истината. Който твори, пише и създава, също не познава истината. Обаче всички говорят за истината. Представят си, че я познават. Ще ви разкажа една приказка за надлъгванията на хората. Трима другари отишли заедно на една воденица. И носили в турбата си хляб и една печена кокошка. Започнали да вечерят. Погледнали към кокошката, но им се видяла малка. Не знаели как да я разделят. Най-после решили да легнат, да се наспят добре. И който сънува най-хубав сън, той ще получи кокошката. Спали един час, след това се събудили и започнали да разказват какво са сънували. Първият казал... Сънувах, че се пренесох на небето между ангелите. Какво ли не видях и чух там? Ангели с бели премени, звенци на главите си пееха и свиреха. Какви песни, каква музика! Вторият казал, аз се пренесох на луната. Не мога да опиша това, което видях там. Цели дни и нощи да говоря, няма да го изкажа. Третият казал, аз като видях, че единият отиде на небето, а другият на луната... Разбрах, че няма да се върнете и реших сам да изям кокошката. Станах изядох кокошката и благодарих, че си хапнах добре. И до сега някои хора ни залъгват, че са били на небето, други – на луната, а трети използват случаите да си хапнат и пинат. Обаче и трите категории хора не се домогват до смисъла на живота. Социалните въпроси трябва да се разрешат, животът трябва да се осмисли. Има само един начин за прилагане на разумността, и тоя начин ще се наложи. Хората ще изнемогнат, ще се стопят, ще се превърнат на вода, и Бог ще ги прекара през ситни филтри, докато ги пречисти. Само така те ще постигнат абсолютна чистота. От тях няма да остане никаква твърда материя, никаква брада, никакви косми. Какво се разбира под понятието вода? Човек, който е чист в своите мисли, чувства и постъпки. Той е смел и решителен във всичките си работи. Няма сила по-голяма от водата. Тя е пъргава, пластична и подвижна. Където мине, все ще свърши някаква работа. Въпреки това хората не се стремят да бъдат, като водата и казват. Стани твърд и як, като желязото. Те не разбират още качествата на водата. Човек става твърд и як, като желязото и камъка, но нищо не излиза от него. Когато изсъхне, той става твърд, изгубва пластичността си и казва. Умът ми не може да побере тая истина. Започнал си да изсъхваш. Не мога вече да обичам. Сърцето ти се е втвърдило. Изсъхнало е. Не мога да работя. Изсъхнал си вече. Стани вода и кажи. Всичко мога да направя. Мога да се качвам, мога и да слизам. Това значи да бъдеш герой. Като казвам, че трябва да живеете според изискванията на разумния живот, отговаряте. Да живеем така, това значи да умрем от глад. Както и да живеете, все ще умрете гладни. Ще дойде ден, когато гърлото ви ще пресъхне. Няма да приема нищо. Очите ви ще се затворят. Вярно е, че ще умрете гладни. Но ако вървите в кривия път, в този път ще срещнете бесилки, затвори. След всичко това ще се говори за ред и порядък, където има страдания и болести, бесилки и затвори. Никакъв ред и порядък не съществува. Тоя свят е свят на анархия. В Господната молитва е казано, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Стремете се към царството Божие, към Божествения свят. Човешкият свят няма да ви даде нищо, нито почитание, нито слава. Христос казва: Не търсете слава от човеците, но от Бога. Има смисъл да търсите слава от разумни хора, които се хранят с чисти, възвишени мисли и чувства. Няма смисъл да търсите слава от хора, които живеят само за себе си. Христос казва: Поблажене оня който слуша Словото Божие и го пази. Разумният живот се заключава в чистотата и здравето. Значи разумният човек трябва да бъде чист и здрав. Един от древните царе имал дъщеря, която била много умна, но минавала за екцентрична и крайно своенравна. Тя знаела добре окултните закони и можела да се преобразява така, че се представила в седем различни образа. Когато дошъл първият кандидат, също царски син, да иска ръката й, тя се явила като червено кожа, с червен цвят на лицето. Той я гледал, гледал и най-после си казал, — Тая мома не е за мен. Тя си отговорила, — И той не е за мен, не ме познава. Дошъл вторият царски син, кандидат за царската дъщеря. Тя се явила пред него като чернокожа, красива арабка, с дебели устни. Той я гледал, но си казал Тая мума не е за мен. Така се изредили шест кандидати, но никой не я харесал. Когато дошъл седмият, истинският избранник, тя му се явила в ония образ, в който се явявала пред Бога. Той познал своята възлюбена. Сега и вие търсите истината, но не я харесвате. Защо? Защото тя ви се представя в различни светове. Червена, черна. Жълта, зелена, синя. Но това не е истината, която душата ви търси. Когато видите истинската царска дъщеря с бял цвят на лицето, ще познаете истината. Вие така ще се преобразите, че сами ще се очудите. Във вас ще стане такъв преврат, че никой няма да смее да ви мърдне от мястото ви. Сегашният цвят ще бъде измет за вас и всичко, което ви е смущавало, ще бъде играчка за вас. Животът ви ще се преобрази. Често наблюдавам мравките и други боболечици и си правя изводи. Някои от тях, когато намерят на пътя си извържения, започват да ги търкалят, докато ги превърнат в малки топчици, с които започват да се играят. Те ги бутат ту с предните, ту с задните си кръчка. Играят си. Който ме види как наблюдавам тая игра, ще си каже... Заслужава ли човек да си губи времето с играта на тия боболечици? Понякога и хората, мъже и жени, си правят такива топчици от нечистотиите по пътя и си играят. Невидимият цвят се чуди на тия занимания. Някой учи става богат, знаменит човек. Защо? За да придобие високо обществено положение. Да стане водика, патриарх, цар. Смисълът на живота не е в високото положение което заемаш. Смисълът на живота е в това да бъдем здрави, разумни, добри, да се радваме на всичко, което работим и преживяваме. И едеш, да знаеш защо едеш, пееш, свириш, да знаеш защо пееш и свириш. Всяко действие трябва да се осмисли. Какво казват лекарите за яденето? Каква храна трябва да се яде? По колко часа трябва да се спи? Колкото лекари има, толкова мнение и по въпроса за храненето и съня. Няма нито един опит, който да е дал абсолютен резултат. Когато дойдем до въпроса за църквата, пак се натъкваме на различни мнения. Православната църква счита, че тя е най-права и казва — повярвай в Христа, за да бъдеш спасен ти и дума ти. Евангелската църква казва — повярвай в Евангелието. Мохамеданите казват — Повярвай в Корана. Питам къде е истината, по колко начини може да бъде спасен човек. Само по един начин по пътя на любовта. Ние спасяваме хората чрез любовта. Казвам: Възлюби Господа с всичкото си сърце, с всичката си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила. И ще бъдеш спасен ти, и думът ти, и народът ти, и цялото човечество. Възлюби Господа и прекари любовта си през цялото си същество. Тогава не само ще бъдеш спасен, но ще станеш наследник на царството Божие. Питаш, спасен ли съм аз? Моята диагноза става лесно. Питам те, любовта ти влиза ли в сърцето, в душата, в ума и в силата ти? Казваш, е, -е, -е, -е, -е" Ти знаеш да употребяваш само трето лице, единствено число на глагола съм. Това е е връзка. Намери още две думи, свържи ги с глагола «е», за да образуваш едно изречение. Всеки може да си послужи с тая диагноза. Ще вляза ли в царството Божие? Виж дали любовта е влязла в сърцето, в душата, в ума и в силата ти. Ако е влязла, и ти ще влезеш в царството Божие. Ще възкръсна ли? Виж имаш ли любов в сърцето, в душата? В ума и в силата си. Ако имаш, ще възкръснеш. Ако нямаш, каквото и да ти се говори, няма да възкръснеш. От божествено гледаще, това е великата истина. И от това гледаще, каквато и да е любовта ви. Тя трябва да прониква цялото ви същество. Иде нашата партия отгоре. Всички ще превърнем на вода. Когато дойдат комунистите, ще вземат къщите, имотите ви, всичко. Каквото имате. Когато дойдем ние, ще превърнем света на вода. Ще изчистим и попове, и владици, и комунисти. Ще турим всичко под общ знаменател. След това ще създадем нови риби, птици, млекопитаещи И най-после ще създадем новия човек. И ще го поставим отново в рая. Велика програма имаме ние. Сегашните бради, мустаци, кости. Мускули, стомах, бели дробове — всичко ще се превърне на вода. Ние сме опасни хора. Най-опасните хора в света — това сме ние. Получихме вече последната телеграма от Слънцето. Там са насочили своята артилерия към земята, и това корено ще преобрази умовете на хората. Няма да остане глава на земята, която да не озрее. В Индия се срещат особен род слонове, известни със своята крайна опоритост. Индийците са намерили начин да ги заставят да отстъпват. Те ги обръщат по гръб и няколко пъти ги търкалят на земята. След това те стават толкова меки и отстъпчиви, че не можеш да ги познаеш. Така и Бог ще постъпи с всички хора. Ще хване всички до един – мъже, жени, свещенници, проповедници, учители. Съди ще ги търкули на земята, ще ги обърне няколко пъти и ще ги пусне във водата. Всички ще кажат — Господи, познахме Те. Във водата няма част на собственост. Ще бъдем ли свидетели на това време? Ще го дочакаме ли? Не чакайте това време. Гледайте да не изпаднете в грешката, която е направила жената на Толстой. Преди десетки години Толстой предсказа какво ще стане с Русия. Той казваше на жена си, хайде да раздадем богатството си и да се уединим някъде, за да заживеем чист, тих живот, да изпълняваме Божията воля. А тя отговаряше, ти раздай своето богатство, но аз не искам. Обаче след 30 години предсказането на тостой се сбъдна. Сега и на вас казвам, не стойте в бездействие, не се гответе. Казвате, ние сме готови. Когато дойде времето, ще изпълним Божията воля. Това не е готовност. Като говоря така, не искам да напуснете света, но ви проповядвам учение, чрез което да разберете дълбокия смисъл на божествения живот, за да ви избавя от излишни страдания. Земният живот е микроскопическа частица от великия божествен живот. Ето защо ние трябва да се приготвим за великия божествен свят, на който трябва да станем граждани. Христос казва, по-блажен е оня, който слуша Словото Божие и го пази. Който има опитности и приживяване от другия свят и болен да е, лесно ще се справи с болестта си. Неговите ангели от невидимия свят ще го посетят и ще отнемат всякаква болка, скръп или обезсърчение. Днес хората се страхуват от нищо и никакво. Мъжът се страхува да не го напусне жена му. Жената се страхува да не я напусне мъжът ти. Защо се страхуват? Кой ги е свързал? За търговец със свързване не съществува. Само връзката на любовта е вечна и неразривна. Ако сте свързани с Божията любов, никаква сила в света не е в състояние да разруши тая връзка. Ако нямате тая връзка, всичко ще се превърне на прах и пепел. Идете на гробищата да видите, че там всичко е превърнато на прах и пепел. Искате ли вие да опитате това? Така е говорил Христос на уния, които го разбирали и които се стремели към бъдещия живот. Той ги съветвал да възприемат любовта чрез Словото. Ако вие възприемете по този начин любовта, ще разрешите правилно въпросите на живота. Така ще определите и отношенията си към хората. Любовта се проявява в хиляди форми, но вие трябва да бъдете искрени към нея. Ако хвана една кокошка с искреното желание да я погаля, да и се порадвам, така трябва да изразя чувствата си, че тя да пристъпи свободно към мен, без никакъв страх. Ако я хвана и я погаля, а в себе си имам желание да и туря ножа, това не е достойно за мен като човек. Ако срещна бедна красива ума и я ослужа. А вътре в мен се е ви желание да я използвам. Това е нечестна, недостойна постъпка. Сторената услуга сама по себе си пада. Любовта не търпи две противоположни прояви – разбирания или желания. Във всичките ни мисли, чувства и действия трябва да лъха чистота и искренност. Любовта изисква само изпълнение на Божията воля. Сега вие ме слушате. Но когато се отидете по домовете, ще живеете по стария начин. Ще ви дам нов метод за работа. Вземете съществителното любов и го скланяйте във всички пъдежни форми. После вземете глагола «любя» и го спрегнете във всички времена, сегашно, минало и бъдеще. Правете това упражнение всеки ден. Казвате, ние обичаме Господа. Да, но ако Господ дойде на земята... Първата ви работа ще бъде да се оплачете, че хората не ви обичат, не ви разбират. Как мислите, ще бъде ли доволен Господ от вас? Когато дойде Господ, кажете му, Господи, доволен съм, че ми даде и добри и лоши условия в живота, за да науча закона на любовта. Какво правите вие? Всеки ден отваряте старите си тефтери и казвате, Иван ми изяде хиляда лева. Когато беше на власт, драган ме обиди, стоян ме извъга. Всеки ден преглеждате старите си спетки и мислите, че сте културни. Идете в София, или в който и да е голям европейски град, за да видите, че всичко се съсредоточило към едно. Как да се изиграят един друг? Това не са идейни, не са културни хора. Малко са хората, които мислят добро за другите. Ученият мисли как да изнамери отровни газове, за да се омъртвяват повече хора, или да изнамери оръдия, които стрелят на по-далечни разстояния. Всички нови изобретения са за унищожаване на човечеството. Ние трябва да кажем, стига вече, брате, сити сме на тези изобретения. Всички опасни изобретения да се превърнат на добро. Казвате, ние ли трябва да оправим света? Нали вие го развалихте? Вие ще оправите това, което сте развалили. Знаят ли българите колко неща са развалили? Как? Вярно ли е това? Нещастията на българите в миналото и сега са резултат на омразата, която българите хранят към гърците. Тази омраза е развалила много хубави неща. Българинът има характер и сила, а гъркът ум. И с тия качества те взаимно поддържат омразата един към друг. Четете историята и ще видите, че и днес се повтаря същото. Обаче омразата не може да разреши важните обществени въпроси. Някой казват, да бъдем националисти. И национализмът не разрешава въпросите. Всеки има свои лични интереси. Правилно е тия интереси да бъдат общи за всички. Обществото е един организъм. Който се нуждае от подкрепата на всички частни и общи сили. Същото се отнася и за човешкия организъм. Ако човек усилва едно качество или орган за сметка на друг, той създава голяма дисхармония в организма си. Ето защо невидимият свят не може да гледа спокойно на издигането на един народ над други. И гърците сега изкупват греховете си. И тъй, старото с което сега живеете, ще се превърне на вода. Аз ви говоря в мека форма, но Петър в своето послание казва, че всичко ще мине през огън. Тоест, всичко ще се стопи. Аз говоря за вода, а Петър за огън. Ония от вас, о които е събудено висшето съзнание, които искат да живеят като разумни същества, нека работят с любовта. Да скланят съществителното любов и да спрегат глагола «любя». Когато правите това упражнение, следете дали хората около вас стават по-добри или по-лоши. Като работите с любовта, в първо време ще забележите известно подобряване, което ще се смени с едно влушаване. После – по-голямо подобряване, след което ще дойде по-голямо влушаване. Така ще се явяват кризи. То по-голямо подобряване, то по-голямо влушаване, докато стигнете до истинското здравословно състояние. Уни от нас, които са тръгнали в правия път, казват, «Едно време бяхме по-спокойни, а сега сме нервни, неспокойни. Това се дължи на любовта, която реформира сърцата ви и ви прави по-чувствителни. Това се дължи и на разумното слово, което работи във вас. Може да усиромашеем. Не се плашете от сиромашията. Няма сиромашия в света. Но Бог поставя човека временно в това положение, за да познаете приятелите си. Като Богат, ти ще познаеш неприятелите си. Който е Богат да се справи с неприятелите си, а който е сиромах да се справи с приятелите си. В това се крие разрешаването на съвременните обществени проблеми. Днес всички хора в Европа се справят с неприятелите си. Това е първата фаза на живота. В църквата, в религиозните и светските общества, навсякъде, хората се борят, защото имат неприятели. Един народ се бие с друг, защото са богати. Имат неприятели. До кога ще се бият? Докато станат сиромаси, щом обеднеят, ще кажат, братя, доста сме се били. Можем да живеем и по друг начин. Може. Може да се живее и по друг начин. Но вяра е нужна. Сегашните културни хора, вярващи и безверници, попадат в крайностите на живота. Ония, които вярваха в Бога, но не изпълниха волята му, нищо не направиха. Ония, които не вярваха в Бога и не изпълниха неговата воля, пак нищо не направиха. Защо? Защото и едните, и другите вършиха своята воля. Според мен и едните, и другите са вярващи, но в себе си. Няма по-големи безверници от религиозните хора. Няма по-големи безверници от свещенниците, водиците, проповедниците, брамините, от майките и бащите. Всички болести в съвременното човечество са резултат на изопачената човешка мисъл. Вие вярвате в Бога, но вашата вяра не определя точно къде е Бог. Едни казват, че Бог е на небето, други, че е вътре във вас. Че е горе на небето, зная, че е във вас и това зная, но Той е заключен там, спи, чака да му отворите. Бог хлопа на вратата, а вие казвате, Господи, почакай малко да се приготвя, да се облека добре. Жената казва: Господи, почакай малко, с нощи имах неприятности с мъжа си. Мъжът казва: Господи, почакай малко, с нощи имах неприятности с жена си. Търговецът казва: Господи, почакай малко да прегледам старите си тефтери. Господ отговаря едновременно на всички: Няма време за чакане! Съборете всичко старо! Мъже, жени, свещеници, търговци! Всички ще станете на вода. Само така ще се оправи светът. Моето желание е всички да станете на вода, да бъдете чисти и кристални като водата, че когато пият от нея, да кажат. Ето в какво се изразява животът. Желая тая вода да минава през всички души, да ги мие и повдига. Какво става днес? Хората се срещат и едни от други се страхуват. Мъжът се плаши от жената. Жената от мъжа. Търговецът се плаши от съдружника си. Казваш за някого, той е лъжец, крадец и разбойник. По-добре кажи, приятелю, и ти, и аз крадем и лъжем. Хайде и двамата да се изправим. Казваш, по-благороден съм от него. Как се проявява твоето богородство? Ако отидеш в другия свят и Бог разгъне лентата на твоите минали съществования, знаеш ли какво ще видиш? Ти ще видиш най-ужасните картини, каквито никога не си виждал. Такова нещо представлява човешкият живот. Някой казват, ние сме много добре, все ще си наредим работите. Не се уреждат лесно работите. Веднъж за винаги трябва да турите любовта в сърцата, в душите, в умовете и в силата си. Да изпълните цялото си същество с любовта. Иде да огънят, който няма любов, нищо няма да остане от него, нищо няма да остане и от европейските държави. Няма да се мине дълго време, ще проверите това, което ви казвам. Само любовта ще ви спаси. Думите на пророка ще се чуят. Нищо няма да остане от плановете на европейската политика. Това трябва да го знаят европейските дипломати. Нищо няма да остане от сегашните религии и църкви. Камък върху камък няма да остане. Любовта ще разруши всичко старо. След това ние ще започнем да градим. Сегашните хора казват, да се молим за оръжието, за добрия изход от войната, за подобряване на материалното ни положение. Такава молитва не се приема вече. Който се нарича българин, трябва да има нещо божествено в себе си. Няма ли нещо божествено? Той е дебела глава. Както го наричат гърците. Който няма любов в сърцето, в душата, в ума и в духа си. Той не е истински човек. Неговата глава е дебела и неувира лесно. Слушайте, приятели, друг път аз няма да ви говоря така. Ако ме слушате, ще спечелите, работата ще върви добре. Ако не ме слушате, още утре ще станете на вода. Казвате, млади сме още. Всички вие, бащи, майки, трябва да станете млади, чисти, красиви като ангели, че като срещате хората, да не ги убивате. Когато срещате неприятеля си, ударете го с шръпнел в гърдите, стопус по главата, и той ще не ще, казва. Аз съм с вас. Сега и ние действаме стопус. Няма да пощадим никого. Ще видите как ще гласувате за нас. Сега ще има топус за всички мъже и жени, брати и сестри, за всички общества и народи. Така е решил невидимият свят. Сушата, която имате сега, е начало, предсказание за всичко, което предстои да става. Хората ще разберат, че невидимият свят определя живота и събитията във видимия свят. От невидимият свят се казва, дажбите, с които хората се ползват сега, са големи. Трябва да им се дава по-малко. Предвиждам, че след 2-3 години хората ще имат по-малко хляб от този, който сега получават, а след десетина години ще имат още по-малко хляб. Не искам да ви плаша, но казвам какво ще донесе законът, който сега работи на земята. Време е вече да заработи на земята законът на любовта, за да могат всички хора заедно да възпремат благата, които идват в света. Благата, които земята дава, жито и ябълки, круши, са Божии и блага, а трудът е на човек. Ето защо трудът трябва да се разпредели между всички, като общо достояние. Любовта ще разрежи този въпрос. Как? Като слушате Божието Слово и го пазите. Искам всички да се впрегнете на работа. Казвате, ние сме на особено мнение. Оставете особеното мнение настрани и направете опит. Сега, като се върнете по домовете си, ще си кажете, защо отидохме да слушаме този човек. Той говори толкова страшни работи. В сърцата ни се смутих. Нямаме мир в себе си. Аз не искам да ви плаша, да ви качвам на бесилки. Нито съм полячо да ви забавлявам. А казвам, а върнете се от пътя, по който вървите. Той път ще ви изведе на лош край. Бог и природата няма да изменят законите си заради вас. Но вие трябва да се справите с тия закони. Ако работите разумно, ще влезете в разумния живот. Който иде от сега нататък при мен, нека прочете надписа, поставен на вратата ми. Надписът е следният. Ако идеш при мен с две лица, не те приемам. Ако не носиш любовта в сърцето. Душата, ума и духа си, не те приемам. Казваш, искам да ме лекуваш. Проникнала ли е любовта в цялото ти същество? Е... Не казвай е... Но кажи, Бог е любов. Любовта е проникнала в сърцето. Душата, ума и духа ми. Ако кажеш така, ела при мен да те лекувам. А ако си гладен, ще те нахраня. Пак по същия закон. Откъде ще дойде яденето? Не мисли за това и не се страхувай. Между вас има много страхливци. Но аз съм приготвил топоза си и за мъже, и за жени. Ще святкам с него, където завърна. Очите ви ще се отворят на четири. Не сте ли виждали, как удрям с си, като крали Марко? Достатъчно е да ударя един път с топуза си, за да кажете «Познахте Господи, любовта живее в сърцето, душата». Ума и духа ми. За да изрази любовта към мъжа си, жената казва. Дай, миличък, да те целуна. Целувката не е израз на любов. На вода ще станете и ти, и мъжът ти. Новото учение казва. Българите трябва да разберат, че пътят на спасението е в абсолютната чистота на живота. Ако разберат учението така, добре. Ако не го разберат, пак добре. Разберете ме поне вие, които ме слушате. Направете опит в това, което ви говоря. Това иска живият Христос, когато аз виждам. Как го виждаш? На бял кон, с голяма свита, въоръжена стопузи в ръка. Когато ударят стопуза, веднага ще поумне. Казвате, нали Бог е любов, защо удре стопуз? Топузът не е ли любов? Сега, като говоря, аз не си правя иллюзии, но съм уверен, че от вас ще излезе нещо. Всеки от вас е работил, ако не сега, поне в миналото. Помнете надписа на вратата ми. Не приемам човек с две лица. Не приемам човек, който няма любов в сърцето, душата, ума и духа си. Ако дойде при мен човек с две лица, ще му светна стопуза си и втори път няма да смее да влезе. Приложете и вие същия закон. Торете същия надпис на вратата си. Пишете, не приемам човек с две лица. Не приемам човек без любов. Дойде ли такъв човек? Светнете му стопуза си. Святкайте по всичките правила на любовта. Два кърджали тръгнали да продават тетюн. Като минали край едно лозе, един от тях казал. Хайде да се отбием да си наберем малко грозде. А знае български. Отдалеч ще чуя и разбера да не би някой да ни хване. Ако чуеш, че някой каже Удари го, бягай. Започнали да си берат грозде. По едно време падарят ги забелязал, взел един голям прът и казал: Чакай да им светна по един на тия кръци. Е, каза оня, който мислил, че знае български. Не разбрах думите да им светна по един. Аз знаех само удари го. В любовта има и други думи. Светнимо. Всички знаете само думата удари. Но има и друга дума. Светни. Когато дойдеш до последната фаза на любовта, която се определя с думата светнимо, му, очите ти ще се отворят. Ако влезете в Божествения свят и правите каквото си искате, ще дойде пъдарът и ще каже светни на тоя. Казвате, тук имало и святкане. Да, ще светнат на тоя, ще светнат на оня, докато целият свят се превърде на чиста вода и се оправи. Христос казва, по-блажен е тоя, който слуша Словото Божие и го пази. И аз желая да спазвате Словото и да бъдете полезни на братята си. Бъдете смели и решителни и говорете само истината. Ако говорите за любовта, която изпълва само сърцето ви, говорете за любовта на сърцето. Ако любовта изпълва само душата ви, говорете за любовта на душата. Ако любовта изпълва само ума ви, говорете за любовта на ума. Ако любовта изпълва само духа ви, говорете за любовта на духа. Изобщо говорете само за ония неща, които сте изпитали. Не говорете за неща, които не сте изпитали и преживели. Слушайте Словото и го пазете. Това е живото Слово. Това е Великият Дух. Това е живият Христос, който изисква от всички хора любов, носителка на вечния живот. Беседа от учителя, държана на 10 април 1921 година, София